Але коли ідеологію доводять до стану карикатури, то це вже чинник від'ємний. Я свідомий того, що у ідеї в такому вигляді, якими їх продукує національна еліта, для широкого загалу недоступні. Тому є певний прошарок професіоналів, які беруть ці ідеї, трохи їх спрощують, перекручують і доносять до так званих мас. Але є певна межа, за якою ідеологія перетворюється у пародію – ми не допустимо цього. Не буде зайвого пафосу і робленої патетики, але не буде і опередкової клоунади, і бундючного анекдотизму. Пане президенте, ваші попередники ОУН та генерал Стеценко вчили нас, що Україну оточують потенційні вороги, і ми мусимо бути повсякчас готовими до війни. Якою ви бачите геополітику майбутнього? Ми багато в чому спадкоємці ОУН, але надмірну ксенофобію не перебираємо. Так, Україна залишається великою мілітарною потугою. Але я би не передбачав війни у недалекому майбутньому з кимось із сусідів. Давайте пройдемось по периметру кордонів нашої держави і з'ясуємо, хто може бути нашим військовим візаві. На півдні маємо Туреччину. Що? Мир і дружба. Протоки відкриті для будь-якого нашого борту. Далі Балкани. Вони були і є пороховою бочкою Європи. Але на те й українські батальйони, аби гарантувати мир. Адже ми вже не допустили там принаймні трьох воїн. Албаносердської, сербо-хорватської та мусульмано-слов'янської. Румунія – наш найлюбіший сусідонька і союзник у Великій війні. На Заході – Словаччина. Угорщина, Чехія, Польща Живуть собі, хай живуть Польща задоволена тим, що ми з Німеччиною домовились її не чіпати Німеччина не збирається приєднувати до себе Австрію Бо знає, що в такому разі вся Словаччина Одностайно проголосує на референдумі про приєднання до України А Франції та Британії не до нас Ша більше заклопотані Китаєм і Азією на загал, ніж Європою Що ще? Скандинавія – наші правдиві друзі. Дружимо зі взаємною вигодою. На Сході теж все влягається. Московське царство надто слабке, би нам у чомусь перечити. А Сибірське ханство та Уральська конфедерація – наші стратегічні союзники. Є ще трохи клопоту із Кавказькою конфедерацією, але це перманентно. Сподіватись на тривалий мир і стабільність у цьому регіоні – марно. Грузія – Другий союзник. Що ще треба? Повернімося, пане президенте, до наших внутрішніх проблем. Як ви збираєтесь упоратися з опозицією? А ніяк. Ви здивувались, пане Саміленку? Пояснюю. Опозиції, як такої, в Україні нема. Це штучний феномен. Вдавана реальність. Симулякр. Опозиція в нас не має жодного суттєвого підґрунтя. Економіка процвітає, безробіття майже нема. Отож, звідки взятись базі для соціальних протестів? Ні звідки. З іншого боку, нацменшини в Україні не відчувають якоїсь етнокультурної меншовартости, бо ж вони мають змогу спілкуватись у побуті мовами, які вони вважають своїми першими. А релігійне питання? Не секрет, що держава активно допомагає зводити саме церкви. А ви що хотіли, аби ми будували синагоги? Ми їх не руйнуємо, як також мечеті, кірхи, костели, дацани. І цього досить. А ви хто в релігійному сенсі? Християнин. Але жодних але. Християнин і все. Зрозуміло, пане президенте, трохи дивно це чути, Бо в наш час кожен, хто зараховує себе до інтелектуалів, вважає необхідне якось по-своєму трактувати християнство Той теж християнин, але в суто сакральному сенсі Той теж християнин, але екуминіст Інший теж саме, але пантеїст А ще є християни, але в суто декоративному плані Та Христос з ними Скажіть, будь ласка, пане президенте як би ви відкоментували заяви деяких лідерів так званої соціалістично-інтернаціоналістичної опозиції, що вибори і президентські, і парламентські були достеменно сфальсифіковані Стара, але невмируща пісня Ще не було виборів, після якихось хтось із невдах не заводив би її